Kapittel 27 På den dagen skal Jehova, med sitt harde og store og sterke sverd, vende sin oppmerksomhet mot Leviathan, den glidende slange. Ja, mot Leviathan, den buktete slange. Og han skal visselig drepe av havuhyret som er i havet. På den dagen skal dere synge for henne, «En vingård med skummende vin! Jeg, Jehova, verner henne.» Hvert øyeblikk skal jeg vanne henne. För at ingen skal vende sin oppmerksomhet mot henne, skal jeg verne henne. Ja, natt og dag. Voldsom harme føler jeg ikke. Hvem gir meg tornebusker og ugress i striden? Jeg vil trokke på dem. Jeg vil sette dem i brand samtidig. La ham ellers gripe tak i min borg. La ham slutte fred med mig La ham slutte fred med mig i de kommende dager skal Jakob slå rot, Israel blomstre og virkelig sette skudd, og de skal i sannhet fylle det fruktbare lands overflate med grøde. Må en slå ham, som med slag fra en som slår ham? Eller må han bli drept, slik som hans drepte bli drept? Med et skremmende rop skal du stride mot henne når du sender henne bort. Han skal drive ut med sitt hare vindstød på Østavindens dag. Derfor, på denne måten, skal Jakobs misgjerning bli sonet, og dette er hele frukten når han tar bort hans synd, når han gjør alle altrett steiner lik polariserte kalksteiner, slik at de hellige pelene og røkelsesoklene ikke reiser seg mer. For den befestede byen skal bli ensom, beitemarken skal bli overlatt til sig selv og forlatt som en ødemark. Der skal kalven beite, og der skal den legge seg ned. O han skal i sannhet fortære hennes grener. Når hennes småkvister er tørket inn, skal kvinner som kommer in bryte dem av og gjøre opp ill med dem. For det er ikke et folk med klar forstand. Derfor skal han som dannet det ikke vise det noen barmhjertighet, og han som formet det skal ikke vise det noen gunst. Och det skal skje på den dagen at Jehova skal slå frukten ned fra elvens flytende strøm til Egyptelvedalen, og så skal dere selv bli plukket opp, en etter en, dere Israel sønner. Og det skal skje på den dagen at det skal blåse ett et stort horn, og de som er i ferd med å gå til grunn i Assyrias land, og de som er bortdrevene i Egypts land, skal visselig komme og bøye seg for Jehova på det hellige fjell i Jerusalem.